Hej och välkomna till den nionde podcasten av På 65-man. Just idag sitter vi faktiskt inte på 65-man utan vi sitter hemma hos mig. För att vi har just kommit hem från bortamatch och då är det lite för på 65-man. Så vi sitter här istället. Idag har jag med mig Fredrik Persson-Lausen. Stor VSK-supporter, livstidsmedlem och även med i VSK fotbollsförberedning. Välkommen Tack så. du ha. Sen har jag också med mig supporterna Emil Larsson och Jacques Delavalle Och ni har ju med i podden förut Ja, yeah. yes. Det är första gången för dig Fredrik Känns det? Det känns spännande men mest av allt hedrande Och äntligen få kliva in i finrummet Ja, jo, det har varit på gång lite tidigare men uh, Har inte blivit av så att säga uh, vi, vi har ju precis kommit hem från vartammatch uh, Vinst uh, satt, uh, satt ganska långt inne ändå men uh, blev vi vinst i slut? Vad, vad tycker du om matchen? Jag tar något med mig så jättemycket från matchen med att det blev vinst till slut och att det var Det var riktigt skönt mm. Inför uppehållet också mm. ja, men det är väl just det att vi vänder mm. Vi är dåliga i första halvröket Och sen lyckas vi ändå vända Det kanske inte helt rätt, alltså, det är rättvis att vi tar tre poäng egentligen Men vi jobbar på hela matchen och lyckas Vända 0 och få hem tre poäng Det känns riktigt skönt inför uppehållet mm. Mm. Sen tar man med mig också, att det kändes som att spelarna tyckte det var lika kul som, mm. som vi gett. Och de var liksom lättat det Ja, vi tog det till slut mm. Ravi Soka var den gladaste vallen mm. Upp och upp och mm. ja. ja ja Det är fint firande, han är en karaktär ja. Det gillar man ju verkligen med honom att han det känns som att han har växt in i VSG ja. så pass mycket som ändå kommer utifrån på något sätt. Jag liksom. mm. tycker nog ännu som Schack säger att eh, alltså lättnad är, är stämningen som präglade det hela. Det var ju total eufori med, med två sena mål såklart men eh, när det hade sjunkit in ett tag så var det nog eh, men mer lättnad av att inte ha ställt till det och eh, gett oss ett okej okay läge inför hösten för att spelmässigt var det ju ja, ganska bedrövligt så det, det kändes skönt att komma ifrån det hela utan ett för stort debacle. Mm. Mm. Också i kontrast mot förra året när vi hade lite samma läge att vi hade kniven mot strupen att vi skulle hänga på i toppen, nu är det inte riktigt samma läge, men då misslyckades vi och förlorade sista matcherna innan uppehållet de man kom kommer fel. Mm. Men nu tar vi ändå vinst här på på slutet. Ja, ja, precis. Två, två, två segrar två på, på senaste matchen. Mm. Men vad va tyckte ni om uppställningen idag? Den är lite annorlunda mot eh, senaste matchen när vi spelade med en trebackslinje. Eh, Ravi, Robin i mitten och sen Giler mm. på högerkanten. Jag kan ju tycka så här att på ett mer allmänt plan så, så är det ju en, tycker jag en styrka och en utveckling att vi, vi har en tränare som ja, men både vill och kan göra taktiska. Förändringar. Sen så spontant Så kanske jag var lite förvånad Både med tanke på att det är på pappret Ett ganska svagt motstånd Där man kan tycka att vi ska kunna göra Matchen på vårt eget vis Men kanske mest för att vi har haft ja, men En tuff period och det har verkat som att ja, Med de bekanta skadeproblemen Men också att vi har haft många spel Som har verkat mentalt trötta Och då Kanske man ska göra det så lätt som möjligt för spelarna och ge dem så mycket trygghet som möjligt och kanske då med ha en mer ja, invand formation än det vi fick se idag. Det känns också som att första målet var mycket handlingsförlaning och så vidare mm. Sen känns det lite som att hur han än hur anade, hade ställt upp så hade det blivit väldigt alltså, oprövat i backlinjen så att det är ju lite... Ja, alltså, det, det kommer ju inte bli någonting invandt ändå. Så. Nej, det hade väl blivit ett nytt mittbackspar mm. Oavsett, jag vet inte Om Robin och iller har kanske spelat någon match mm. Nej, Kalle har väl spelat alla matcher Förutom senaste matchen Måste det mm. väl ha varit Nej, jag tror där han det. blev ju skadad mm. Linköping här. Uh, Nej, men så är det Det, nej, det, jag det hade ju blivit en på något sätt Nykomponerad backlinje oavsett Men kanske kan köpa det du säger också Att man liksom uh, vi Behöver göra det så enkelt som möjligt för spelarna Men sen jag tycker att när Emir kommer in sen Vi får ett helt annat liksom fart på något sätt i anfallsspelet För det tycker jag har varit väldigt eh, liksom på senaste tid Att, att eh, det har varit eh, Trögt i anfallsspelet Överlag, och vi har ju gjort väldigt lite mål På de senaste matcherna eh, Vi har ju Noll mål mot eh, Nyköping Noll mål mot Linköping, ett mål mot Syrianska och sen nu blir det två mål idag Men, men eh, det var ju där tag Vi hade typ spelat sju halvläkare eller Gjort ett mål hur ser ni på liksom de offensiva delarna av, av, av spelet? Det handlar inte bara om alltså vilka som spelar får eller. Nej. Det, det handlar ju om mittfältet också absolut. Vi, alltså vi är ju liksom på. vi har många skador helt enkelt Så är det ju, men liksom, det känns som att man borde kunna göra bättre ändå eller? Ja, jo, absolut. jag har haft störst problem med de matcher och det var varit fler på slutet Det har svårt att skapa målchanser överlag när, även om vi gör få mål, vi skapar målchanser Då tror jag ändå att vi är på rätt väg Även om det kanske är frustrerande att vi inte slår in bollen Men för länge vi skapar målchanser så, ja, Då är det inte så uselt Men när vi inte ens gör det då, har ju, då är det svårt att se hur målet ska trilla in Och I första halvlek idag har vi ju jättesvårt Att skapa några målchanser överhuvudtaget Mm, mm. Det är kanske lite orättvist att de gör ett mål på oss Men ja, det är ju klart. inte orättvist att vi inte gör något mål För nej. vi har ju som sagt inga nej, alltså inget lag Det var väl egentligen inget lag som förtjänar ett mål uh, Nej men. men Jag håller med att eh, Jocke där i, i tolkningen att <hör> eh, Det hände ju någonting När Emir kom in Jag tyckte han tillförde energi Han tog en annan typ av löpningar Och uppträdde ju kanske också mer I så här, hela rörelsemönstret som en renodlad forward. Och jag menar, målet som han gör är också, jag menar, det, är ett, det är ett måltjuvsmål. Han mm. liksom chansar eller läser situationen att det ska uppstå en retur och tar den där liksom, mm. löpningen som i vissa fall kanske inte blir någonting men är på, på rätt ställe. Och, men också bortsett från målet så tyckte jag att han med hela sitt kroppsspråk och duellspel och så visade att uh, han ville någonting och uh, Ja men tillförde mycket energi som hade saknats. Sen kändes det som att eh, de farligheter vi, vi skapade när vi väl liksom fick övertaget där under 10-15 minuter alldeles i slutet av andra halvlek så det handlade så klart om att kanske Karlslund gick på knäna men det handlade på något vis också om ett par så här enskilda Initiativ som, som bröt upp det hela Soka Gav sig iväg på två utflykter Som, som liksom renderade i Farligheter och Och mål Och, mål. Mm. och satte liksom också en, en djupledsboll Istället för att bara så leverera närmsta Spelare så liksom lite så här Rakare och ja, Kanske bröt eh, Det statiska mönstret som inte hade Fört oss framåt eh, Så men också Nej, det är ju med att Emil kommer in och löper lite, då får ju andra, alltså Simon, för alternativ i uppskjutningsfasen. Mm. Alltså, det blir, han bryter mönstret mm. lite som var ganska statiskt om man ska hela matchen. Det var ju det var väldigt lite ut. rörelse utan ja. bollar, alltså väldigt lite löpningar för andra och, och så väldigt mycket. Jag tycker Karvan också hittar den nästan en lite bättre om när Emil kommer in och är snett framför honom. För då blir han hans roll innan när han är ensam, alltså längst fram. Den känns inte alltid så tydlig för Det känns som att han ska både i mål och Samtidigt är där nere vid Mittlinjen och hämtar boll Och möter och så här Och jag vet inte ja, men Emirs inhopp det är ju att det skapas ytor Både för Karvan, ja, men Hela mitt alltså, just ljup, men Vi drar isär dem och skapar ytor För hela mm. laget stort till. Vad beror på att vi inte löper utan boll Innan Emir kommer in liksom? Jättevarmt ut <laughs> Ja Fast jag tycker nog att vi har rört oss lite, lite utan boll också när det har varit behagligare för temperaturen. Jag inte. Men så, så jag vet inte. Jag, jag tycker nog ändå att. Eh, man kan se det som en så här, kanske en turlig vinst För jag tycker nog ändå att man får säga att vi vinner eh, väl för Det tycker vi liksom gradvis. Det är absolut inget skönt spel, det är otroligt frustrerande att se på. Jag tycker att. Eh, vi bör kunna leverera liksom ett offensivt spel som, som är bättre än det här Men jag tycker ändå att vi liksom jobbar oss in i matchen Och skapar ju under den där liksom perioden när vi vänder matchen för när Vi har ett ribbskott, vi har en förlupen lupen, boll bort ja. stolpen mm. Så att vi ändå jobbar ner dem på ja, något det vis är det det är inte att, alltså, Även om första halvveckan är dålig från mm. vår sida Så är ju andra halvlek att de går på knäna till slut det bidrar ju vi till också. Vi gör ju någonting bra för att de ska falla ihop på något sätt. Att vi ska få mer lägen också. Mm. Det handlar om mer om förväntningar. Att vi förväntar oss mer. Att vi ska ja. spela ut dem på något sätt. Bara för att de ligger under delen av tabellen. Ja. det är det, så enkelt där. Liksom. Nej, det är så enkelt. Jag tror liksom att också det, är här, det är det som ligger bakom den här inledande känslan av lättnad som vi pratar ja. om. Att, liksom att eh, vi ska ju gå upp i år. Alltså ja. det, är, det är inget snack. och då ja. Då smakar ju segrarna sutt men de smakar ju lite annorlunda än vad de gör när man inte mm. räknar med att vinna och, mm. då, Men Ska man vara segrar, då, ja, då ska man bara vinna och mm. när man gör det så är det skönt men kanske mest en lättnad ändå. Det är en lite ovan roll som supporter också, i alla fall som BSK för Jag kan inte komma ihåg att jag har varit med om någon säsong där jag känt att så här, i år så ska vi vinna, vi måste nästan vinna alla matcher mm. vi ska gå upp i år. Nej förra gången vi gick upp för, minns inte alls den här känslan eller? Nej exakt Nej, men det var, var ju inte det mer att mer ja, ja. vi överraskning Vi lyckades få ihop En väldigt umkt lag och prestera på Väldigt bra ja. Och då var ju inte alls där För nu är det, det ju Skulle vi uh, Klara av att gå upp Så tror jag att lättnad kommer att vara en väldigt tydlig känsla I ett sånt läge i år Just för att det är, vi, har, vi, vi, har liksom, vi har pekat upp för det. Vi har mm. lagt med, det är det som gäller och, mm. och, Jag menar, och den gravbild, det är en annan kravbild. Vi ligger ju faktiskt, om man ska vara lite krass ju ett år den, den uttalade ja. målsättningen. Mm, mm. Så att förväntningarna kommer både liksom inifrån och från klubben och från alla som ja. följer den. och så, så det är inte på något vis obefogad förväntningar, vi har ju också liksom på pappret en, en trupp som ju ja, gör att vi ska absolut kunna ta steget Det är ju därför också frustrationen kan vara stor det märker man ju på läktaren idag också men det är ju, Man kan vara kritisk mot sådär, spelet som, som jag hackar men jag kan ju också liksom, som supporter vara lite självkritisk över att vi har kanske först och främst en uppgift Och det är så att tillföra energi det, mm. Ibland kan jag tycka Jag kan förstå frustrationen Men att det är väldigt mycket fokus på det Som går fel Att, och, att folk efter tio minuter Står och ropar du måste vakna, det är för jävla ljuset. Det är det som det det är liksom... Jag kan förstå reaktionerna, men det är inte de reaktionerna som borde höras tycker jag, på jag För i 90 minuter har vi precis som spelarna en roll egentligen och det försöka nå tre poäng. Mm. Jag Sen förstår, förstår. Jag, det är instinktivt att man blir besviken när det, det går emot det går emot. Någon slår bort en passning Det är klart man blir Det kan brista sådär men det är inget som borde känneteckna Nej, nej men ofta är det väldigt mycket gnäll Det har jag också reagerat på Det är väl något man mm. borde försöka Kanske tona ner lite grann Att verkligen liksom försöka pusha på och, För jag tror inte att gnäll liksom Får spelarna att ta den där sista löpningen Eller liksom Ta det där extra jobbet Hemåt eller något sånt där Utan det är mer, mer om man, om man är väldigt Hejar på och liksom är Gör på det sättet Då tror jag istället att det Spelarna verkligen, amen, ger det där lilla extra, som liksom att, man, att, att vi står för det där lilla extra som, som vi behöver göra jag, jag tror att det som händer efter vi gör rätt Att det blir mer positivt, mm. att vi sjunger lite mer intensivt mm. Att det är sådana grejer som kan liksom göra att vi alltså liksom lyfter lite grann mm. Men, men när vi står, ofta det så här, Även om det är dåligt spel, det är det ibland Men jag tror väldigt ofta intrivsspelaren spelare det är själva också Det är inte så att de står och Fan vad bra det här är Och dessutom står att, vi, att folk står och gnäller Alltså de försöker på ett vis Men jag tror inte det är där vi ska lägga allt vårt alla fall Nej, Men det blir, ibland blir det lite som att på den här nivån i alla fall Blir det nästan lite en belastning ja. Att mm. ha supporter som vi har på liksom, Och vara ett topplag I och med att det inte är någon annan som har ingen annan Fri sig om några lag i den här Jag kan ju själv vara otroligt Frustrerad när, när spelet hackar Och kanske som Jag tyckte det fanns en period i matchen idag Just när man kunde konstatera att spelet hackade Och då tänker man att det minsta man kan begära då att Då får man väl göra liksom så simpelt som möjligt alltså Då får man väl Vinna varje närkamp Man får sätta in bollen Man får fylla på med, med fart och kraft Det får se för jävligt ut liksom. Men man ska till vilket pris som helst där Försöka ta hem matchen och Jag tyckte det fanns en period i matchen idag När den så, här liksom så här geisten och glöden Kanske så här saknades på, på plan Så jag fattar ju alla som blir Förbannade Men ibland skulle jag ändå önska liksom Att det inte var det som hördes under långa delar av matchen man kan ju ta som så här kontrast tycker jag årets så här roligaste matcher var ju verkligen inte den vackraste, det var ju hemmavinsten mot, mot forward mm. som som ju, ja inte var något skön spel och som till viss utsträckning så påminner om den här matchen till förloppet men det är ju, skulle jag säga så en liten publiksiffra och spöregn och kyla till trots så var det väl ändå årets bästa stämning när det var det jag. sång liksom 90 minuter igenom mm. så det kan man ju ja, här, ta med sig, nu, nu blev det ju en jäkligt skön avslutning på den här matchen ändå men ska vi upp så får vi göra det tillsammans tänker jag. Mm. Mm. Verkligen Det tycker jag väl. när du nämnde i början där om att man ska vara självkritisk det tycker jag ändå man ska vara som supporter. Jag tror att ibland känns det som att vi glömmer bort det att vi inte vi kan stå alltså, vi ser inte vår egen roll och vi kan det alltid vi kan alltså, vi kan gnälla på vad spelarna i på plan, vi kan aldrig se eller vi har svårt att se ibland vad vi kan göra för att det ska vi bli bättre. Vi kan inte ha fel för vi är supporter. Mm, alltså, exakt så kan det inte vara liksom. Nej, exakt. Ibland kan det bli att man kanske Ja men det går att gömma sig bakom, mm. vi är supporter, vi är klubben mm. Mm. Eller gömma, ja mm. jag, jag har åkt på x antal borta matcher, ja. så därför är det rätt att säga vad, vad Sen så, så, så, så tror jag, så lider vi såklart lite av det faktum att vi spelar på På en, inom citationstecken då, arena som är marginellt större än en Ringvallen Vilket gör att varenda så här frustrerat primalskrik Har <laughs> liksom in på plan va? Att, Sitter man på en större läktare så, Eller står så ja, Då är det sången som hörs Och mm. de här individuella vansinnighetsutbrotten Kanske liksom inte alltid märks Men mm. ja, så länge vi är i skiten Så, ja, så är det ju så mm. Mm. Ändå ganska härlig arena ett väldigt mysigt klubbhus ja, jag, vill, jag vill också verkligen plusa oh, klubbhuset och de hembakade bullarna och det, det trevliga bemötandet Även det var lite svårt att ta sig in där från, från borta läkten. Ja, Så det. var det fin Jaha, folkhemsstämning det vara, det Vi snackar om det innan några stycken. Att Man gillar ju nästan mer på den här nivån de här verkligen idrottsplatserna Mer än, ja, nu var inte jag på Linköping, men mer än de Nybyggda stora arenorna När mm. vi är liksom, det är för få människor För att det, mm. det blir bara bara ja, Jag vet, Men det här som ändå känns ja, Nu var jag, jag heller på som... Linköping och det ser ut att vara en väldigt fin arena ja, Men just att när det här När vi har sådana arenor som inte Kanske riktigt fylls upp Som att det borde, då kan det vara härligare När det är mer folk på de här mindre Verkligen genuina idrottsplatserna Runt om i Och sen, mm. det kan ju andra sidan säga någonting Att fan är det på den här nivån vi är Men mm. ja. Man får ju greppa ja. efter den här om fler. Svädad. Nu ska vi stänga ner den här matchen kanske. Med en. Vi fick ju ett väldigt tråkigt besked igår. Och jag vet inte riktigt hur jag ska adressera det här med. Jag känner mig inte alls redo att prata om det överhuvudtaget, men. Jag tänkte att vi här i podden tar en eh, tyst minut och eh, alla som lyssnar på den här också eh, ta, tar en tyst minut och, och eh, tänker på alla svar eh, Milton som, som eh, var en väldigt kär eh, vän till alla som sitter här och säkert många som lyssnar på podden också som, som eh, tyvärr gick bort eh, igår. Eh, så så vi, vi, vi kör en tyst minut helt enkelt. Tack. Jag tror att vi, vi tar en liten paus där, så får vi hämta oss lite. Ja, så där. Då är vi tillbaka från eh, pausen. Eh, och ja, men det vi kunde säga om eh, senaste matchen att det var väl extra skönt att vi tog den där segen för, för Milton skull, som sagt. Eh, men jag tänkte att vi skulle prata lite, lite mer då, om eh, själva Vårsäsongen här Om vi Vi kan gå tillbaka på matcher Vi hade Nyköping borta Linköping borta Vi noll mål där på två matcher Hur ser ni på det offensiva spelet Rent generellt under hela vårsäsongen? Det, det man kan säga Det finns ju ganska stora skillnader I hur i fokus Från Torrane och Mjellby Om man ska jämföra så Ja, de senaste säsongerna har vi ju varit. Vi har ju kunnat, det är inte alltid att vi har vunnit, men vi har ju varit. <laughs> har i många fall varit skapat absolut flest. Alltså vi har skapat väldigt många målchanser. Inte alltid vunnit eftersom vi inte alltid klarar av att förvalta målchanserna. Men i år känns det som. Och det har Torane tycker jag absolut en poäng i att vi har behövt förbättra försvarspelet från tidigare år. För vi har släppt in för mycket mål. Men jag känner väl kanske inte att vi har klickat helt fullt ut framåt. Nu tycker jag i många matcher under vårsäsongen som vi har varit vi har varit i bättre lag. Vi har inte skapat massor. Vi har, vi har skapat mer målchanser än vad motståndarna har gjort. Och vi har kunnat begränsa hur många målsjön de skapar Och ofta har det räckt till ett bra resultat Men Jag tror en... och försvarspelet Har ju i större delen av säsongen tycker jag ändå sett bra ut Nu har vi ju blivit Försvars... Vi har ju haft problem också med skador nu I Ilir som har varit borta till och från I stort sett hela säsongen Nu Kalle som ser ut att missa resten av säsongen. Det är, det är ändå bra spelare på den här nivån. Och... Mm. Men att försvarspelet, sitter där Det ska vara, det, det kan vi väl mm. vara överens om allihopa. Det, ja. det, det, är, det är ju fantastiskt fasigt. Vi har släppt in 11-12 to mål med den här matchen och med det är vi ju liksom klart bäst i serien, så att det, det, där har vi ja. inga problem utan det är liksom offensiven där det inte riktigt klaffar och vad, vad till exempel, vad tycker ni gick fel i, i, i de, ja, men de matcherna jag räknade upp här, Nyköping Linköping borta, där vi inte gör något mål överhuvudtaget, eller det är väl kanske lite så det har sett ut under hela säsongen mm. att vi, vi, vi skapar få chanser och ofta mm. sätter vi dit någon mm. boll och släpper in få mål det var lite så det såg ut idag också tills vi. Mm. alltså i början av säsongen tycker jag Ja exakt, det har aldrig under året Varit så mycket målchanser totalt sett per match Men att vi har skapat lite fler Än motståndarna mm. eh, Det har på väl slutet... aldrig varit sprudlande Offensiv fotboll men vi har ändå satt hit eh, Exakt och Vi match. har liksom, jag får säga att vi och skapar fem målchanser De skapat två och vi vinner matchen ja. eh, och det är ju viktigt i en serie Så här eh, Men nu på slutet känns det som att Vi har haft ganska svårt Att skapa målchanser det är inte så att vi har släppt till kanske jättemycket till motståndaren, men vi har haft lite svårt att skapa. Även om det gå Ibland blir det vi kan Vi kan bli ganska statiska tycker jag i anfallsspelet. Mm. Det blir lite för få. Att vi utmanar inte riktigt motståndarnas försvar. Som jag tycker vi borde för. I kvalitet tror jag att vi är bättre än de flesta. Mm, jag tycker också att vi har ju lite liksom kroppen för ja, och att kunna och leverera då bra Då kan vi lite besviken när vi kanske avvaktar istället för att gasa och, och sätta pressen på Men Jag undrar om det kan vara så här Torano alltså gjorde ju en helt rimlig analys uh, utifrån hur han sett ut de senaste säsongerna Att vi har släppt in alldeles för mycket mål för mm, att på allvar kunna vara ett topplag och ha prioriterat defensiven Och mm. han har gjort... Och så väldigt stabila och väldigt ramstarka, ja. och det är hatten av för det, och det har varit nödvändigt jobb att göra. Men ibland har jag funderar på om det kanske kan vara så att det som är hans största styrka att ha en tydlig struktur och förmedla det till spelarna och tydligt klargöra vad man förväntar sig och vilka ramar man ska hålla sig till, kanske i det offensiva spelet på något vis, kanske rent av, kan vara hämmande. För att vi har ju ja. haft. Vi har ju rätt mycket individuell kvalitet, speciellt om man ser på, på den här nivån. Och som vi har gjort att vi har, jag menar, i, i vissa matcher de senaste åren, kunnat ha, jag menar, som ni var inne på, en väldigt så här liksom attraktiv offensiv sprudlande fotboll. Och nu, om systemet inte klickar fullt ut, då, då händer det inte så mycket. Jag tyckte att om man får så här, liksom, bara återknyta till. Dagens match mot mot Lund som man har sagt i färskt minne så var det ändå ändå några enskilda initiativ som bröt upp mm -hmm. mönstret lite och att ja, det, här, det här statiska kanske handlar om att vi har prioriterat att sätta ramarna väldigt tydligt och Torana har fått spelarna och inordnat sig. Det finns väldigt många fördelar med det men det kanske också, speciellt om man inte är van att... Att ha en sån samordnad offensiv Att det här individuella kanske Bromsas Lite. Det går väl att se kanske att vi hade en Omvänd balans förra året mm. Året innan med Mjällby När det kändes som att Spelarna fick väldigt Mycket eget spelrum Carte Blanche Som Simon och Dennis <laughs> sa i <är> förra den <laughs> Och i år är det, att, och det är Som du säger och så är vi på att det är helt rätt Att vi fokuserar på att styra upp försvarsspelet Som har varit ett problem Även om vi har haft offensiva kvaliteter Att vi styr upp det Men då kan det bli att Jag tror jag har en poäng där När vi inte lyckas med vårt grundspel Som vi har i år offensivt Det kan vara en grej Att spelarna inte kanske har Det offensiva utrymmet Och det kan behövas Att vi får det där den där snille Att det är en spelare som gör oväntade i matchen eller vid en Som idag. Ja, alltså att, att sådana grejer behövs. Men att mm. vi kanske har fått med, alltså vi har tydligt att vi måste hålla rollerna i försvarsspelet. Att folk kanske inte, det behöver inte vara medvetet, men det kan bli så att vi får inte de här, vi har fått färre spontana olika ja, spontana idéer som mm. kan leda till mål. Det kan ju också bli fel, men. När matchen står still tror jag att vi behöver den där enskilda spelaren som kliver ut ur boxen och gör det oväntat. Mm. Sen så tror jag. Att det är svårt. Ibland är svårt att veta vad som är instruktioner och vad som mm. är liksom resultatet av spelaren, mm. enskilda spelares oförmåga. Men eh, man får nog ändå säga att vår offensiv kommer i alla fall nog inte att hjälpas av att vår passningssäkraste mittback har försvunnit. Jag tyckte man såg det, liksom det så man då. idag. Att, alltså, Berisha har ju många kvaliteter på den här nivån nu, speciellt om man skulle få vara skadefri under en längre period men att uppspelen liksom utgick från honom idag kändes ju jättemärkligt och hade ju negativ effekt på hela anfallsspelet. Mm. Oh. Nej, idag var det inte bra. Idag ville jag mest passet nej Det var dåligt och jag hoppas det kan bli bättre alltså, ja. det, var, det var ingen hög nivå där Men... Vi måste hitta ett annat En annan grej som jag har tänkt på under andra halvan Av vår säsong, eller man ska säga, Det är att, så att, att man märker att serierna Satt sig lite och att vi är topplag För det märker man lite motståndarna också att mm. det, är lite så här, det är verkligen Säsongens match när de möter oss Dels på borta plan När vi kommer med liksom ändå en en borta buss och ett support där, vilket de inte är vana vid mm. Men även när de är hemma på Solid, att det är en stor match för dem mm. Vi är liksom ett, ett topplag för första gången på länge och det är också en lite ny situation Fast samtidigt så tror jag så här att, att VSK är årets match i den här Så har det alltid varit och jo. så kommer det alltid vara Fast nu är det också så om man kollar på tabellen, att vi är liksom laget man ska slå för att... Företag har vi liksom legat längre ner på något jo. sätt. Och där tror jag till exempel att det kan vara skillnad mot Karlstad. För jag tror inte Karlstad, eller Karlstad har riktigt den grejen. De kan Just att lite det... mer under radarn. Paris. Ja, mm. även om de är, eh, beroende på hur det går i morgon, så kan de vara sederledare mm. nu inför uppehållet. Mm. Jag tror inte de har riktigt den där... Och det är så här, det ska man ju klara av om man ska vinna en serie ja, ja, det, är ju, en det, det, ju, det måste vi ju ja. så, så det är inte så, men ja Sen så känns det generellt som Alltså det är ju lätt att man landar i såna här kommentatorsklyschor nu men, men det är faktiskt för lite rörelse utan boll Det är för lite löpningar som skapar utrymme Antingen för den som ska få bollen eller för någon annan Så att och bollen är runt. Ja, ja, bollen är och rund men också, Om man inte ska komplicera så har vi ju skad och bekymmer mm. liksom. Alltså det är klart. det är ju också naturligt att det får En sån som Filip skulle säga säkert Gösa upp väldigt mycket Såklart. I våran Såklart. offensiv ja. Så är det, men, men samtidigt liksom, Frågan är ju under hur lång tid Man ska se liksom, Se Filip Troner som en ledare det, som, som verkligen det det liksom startar för oss, man kanske mer kan tänka... Men låt oss säga Modja man väl ja, med som... uh, Nej, men jag tycker att det finns många såna situationer att när vi har möjlighet att... Uh, till exempel när, när man har målkit sätta ut bollen på, på span på kanten... Så tar han ganska sällan liksom en löpning med fart för att visa att han vill ha bollen kanske tio meter framför sig. Vilket skulle säga, tillföra liksom så framåt rörelse energi, och gjorde att man kommer igenom ett led i deras press. Utan istället så visar att han vill ha bollen, men förblir liksom i sin grundposition på något vis. Jag tycker att. Och, och nu får, nu får span vara en illustration så. Men, men ganska ofta så sätter vi bollen på. En stilla stillastående spelare Och jag tror att vi skulle må bra av att få in liksom Ett större framåtdriv Och mer mm. rörelse det är, också som är som jag... det är svårt att veta Om det är för att han har fått de instruktionerna så... Eller är det för att det är så han mm. För att det är vi också man... vet att Brian spelar som man gör det Verkar ju vara något som är uppskattat Av Turani också Jag tänker på matchen idag Till exempel i första halvväg När vi har alltså förtvilat svårt att skapa något då är ni, när du, Douglas Går in från vänsterkanten Och får sin nick på slutet Och jag är ju en löpning mer centralt, mm. Alltså han går ur, ur sin, alltså, Han byter position lite ja. Och då skapar vi någonting Och det som behövs För det kanske inte spelar så stor roll Att Brian är ledig på sin kan För han är alltid där mm. Vi behöver någon som kanske ja, men Gör det oväntade också att Vi behöver släppa löst lite mer I det kan ju också vara så att man måste ha ett visst mått av tålamod Nu har, nu har vi en ny tränare som har varit här en halv säsong Han har fått ordning på, på en central del i spelet Som ju inte, fort, som inte var någon ordning på alltså, ifjol, i ja, fjol Men jag tror, jag tror, sen är det kanske en typ fråga Om, om man tar... Spahn är ju verkligen Toranens spelare, han har ju gett honom Förtroende, men man får väl också säga att han kanske liksom Visade att han gjorde rätt Som gav honom mm. förtroende för att han har vuxit Säsongen igenom, mm. men han är väl Ändå en spelare som så att säga Ser till att först och främst inte göra Så många fel mm. Han spelar säkert, han värderar mm. Han är klok, han tar inga jättestora Risker, han har en fantastisk Inläggsfot, inget snack om det Men om man kan jämföra Som typ så här som som norsis som vi liksom ja, kan blanda och ge Men kanske ja. liksom gör sig gubben med lite fart Så, så kanske liksom att, att Torana håller span väldigt högt Säger väl kanske lite om vad för typ av tränare ja, ja. vi har och, mm. eh, Eller så får vi skynda långsamt Det är väl att man köper liksom Våda filosofierna så länge vi vinner. Alltså, det blir ju så. Det gör man väl att... ja. <laughs> ja. <Nej, men> allt. <laughs> jag, ja. jag köper också <laughs> allt. <laughs> bara vi går upp. Så. Ja. Nej, men grejer, jag tror också. Det återstår att se. För jag är ingen superkoll på vad, hur Torranos spel har sett ut i hans tidigare klubb. Och så här, men det är ju den känslan som man har fått i alla fall nu efter att har varit här den tiden han har varit. är ju att han, det, det är mycket fokus på. Strukturerna i laget, riskminimering och en tydlig roll för spelarna och det, ja men det återstår ju lite att se Som Fredrik är inne på att det finns ju fortfarande tid att utveckla, vi kan säkert utveckla försvarsspelet ännu bättre Men det finns ju också fortfarande tid för anfallspelet att utvecklas det, det kan ju ta längre tid än, än ett halvår att sätta ett anfallsspel mm. Han har gjort det väldigt bra med försvarspelet. det måste man ju Men det är, göra Men ni, ni går ju på en hel del så här träningar <hör> uh, hur, hur ser det liksom ut i liksom spellifnande situationer, vad liksom är de taktiskt orienterade så här träningarna inför match? Vad läggs liksom krutet på? Jag har liksom en här tydlig så här minnesbild nämligen när, när jag kollade långt bak i tiden när jag skulle på mycket så här träningar med så här, under Richard Mann eller Jos Petterssons tid. Så var det liksom så här vissa löpvägar, vissa så här spelvändningar som verkligen så här nuttes i det offensiva spelet som man sedan så så såg två dagar senare på match och gav resultat. Ligger liksom fokus på det träningen Eller fortfarande så att i den taktiskt orienterade träningen Att det är väldigt mycket fokus på, på det defensiva fortfarande Går du att säga något? Ni som, ni som ja, du, har så mycket tid Du, du var tränning. ju på det <laughs> <laughs> ja, Du var ju på den nere Jag kan svara lite på det På, på dagen innan match så brukar de alltid köra eh, Väldigt mycket taktisk eh, träning eh, Och då, då är det så liksom, Att eh, man ställer upp det, det den ena den som inte är roll startar, ställer upp som, som motståndaren vi ska möta. Kommer ställa upp och sen kan vi träna lite inkast, lite insparkar och lite snabbt: hur vilka, vilka spelare liksom kommer, kommer de att försöka nå vid sina inkast och insparkar. Man tränar också liksom på att komma igenom på olika sätt. Det inte jättemycket, men man ändå så här, man, man har det uppe en diskussion, det, det, det, det pratas en del liksom med Torane, så här, spelarna på mitt fältet frågar, liksom, hur ska vi göra, liksom så här, nu möter vi det här, ska, ska jag liksom framåt där eller ska jag bakåt här, eller liksom så här man försöker att eh, på något sätt eh, ja, men, men anpassa sig lite till liksom det man möter och... Eh, men skulle du säga att det är mer krut på liksom att anpassningen är för att förhindra motstånden från mål eller att liksom själva...? Nej, det är både och. Ja. Det, är, det är verkligen både och. Man, man, man kör ungefär lika mycket tid på, på det offensiva som på, på det defensiva i min uppfattning. Och sen kör man alltid lite fasta situationer både offensivt och defensivt för att, liksom, ja men så här. så här ska vi köra här några och sen ser man ofta att till exempel så kanske... Det körs klunghörnor. Man tränar på klunghörnor defensivt. Och då, då förstår man att Torran och, och ledarstaben har skaltat att det är såna här hörnor som de kör. Så då, då behöver vi träna på det några hörnor liksom, så att vi vet var vi ska stå någonstans och så vidare. Men det är ungefär lika mycket, mycket offensivt som defensivt, min uppfattning. Det är, väl, det är en ganska stor skillnad just där om man jämför med. Förra året och året innan MLB, Att det är väldigt fokus på det taktiska mm. Inför match Och att Med MLB var det ganska mycket matchspel, matchspelsliknande situationer Oavsett hur många Spelare som egentligen var med på trä. Alltså vi kunde ju köra 4 mot 4 8 mot 8 det är klart att han hade idéer och sådär. Men. med äh, <laughs> Tror du? Jag <laughs> försöker i alla Men Torran är ju ofta att, Där ställer man upp. Man försöker få ihop något som liknar ett 11 mot 11. Men där blir ju matchspelet ofta. När jag har varit nere, avbrutet för att han går in med information ja. Eller hur de borde göra i den här situationen Och, och, och då, som jag har upplevt när jag var ner nere så gäller det både dels, dels hur motståndarna vill anfalla Men också idéer om hur vi ska hur vi i anfall borde röra oss Absolut. för att skapa så att, Men det är att det, det blir inte... Och det är därför så jag ni har varit med att skadade spelare har ju dykt upp på den här sista träningen För att de får agera någon form av kona Jag det hur Det måste ju ändå påverka För det brukar ju Toran påpeka också Att det påverkar ganska mycket med skador Just för träningar Alltså spelar ju verkligen elva mot 11 Vi gjorde det nu Senast har vi gjort det för att vi har haft lite Provspelare Så då har vi kunnat köra elva mot 11 Så har jag spelare någon lite spelare Jag var mest bra med att ta in provspelare Jag var mest med under våren med grejen är också Just eftersom det, här, det som är, även om vi ställer upp elva mot elva mm. Själva spelperioderna kan vara ganska begränsade så, mm. så att det känns ju som att någon från läktaren skulle kunna När han vill bara visa hur någon står i position Alltså, det, är inte så här, det är inte så att vi spelar Tio minuter fram och tillbaka Nej. Utan mm. han kan gå in det och kan vi göra ibland ja. också, men, men ofta är han ju inne Och visar absolut. hur han vill ha det Hur det kan se ut och... mm. men, men tror ni att det finns liksom en tendens Att han vill, vill, vill så att säga Sätta sin prägel och styra liksom också Det offensiva spelet så mycket Så att det låser spelarna Nej Jag, jag vet inte, det är svårt, svårt att säga tycker jag. Alltså det Nej, man har ju det där också, men, men på matchen känns det inte som att det, det, det kommer fram riktigt. Man, man ser liksom inte de här löpvägarna. Eller, det, men det, det är egentligen nästan så generellt där det för lite fart överlag. Liksom. Man bör spela med mer fart, och det, det känns som att Torrunn vill det, men, men att vi inte gör det. Det är kanske en dum fråga men om en gammal anfall. Äh, ja, ja, det tror jag faktiskt. Man spelade två av Jag tror det. Ja. Kanske hammar också. Ah, okay. mm. ja. Mm. Ja. Melvi ja. ja. vi, ja. var ju försvarad Så ja, liksom. körde ja. full fart framåt ändå ja. <laughs> <laughs> Det är någon slags konsekvens det. Ja, det, det är väl inkonsekvensen så <laughs> ja. Det är konsekvent alltså. ja. Ja. Ja. Nej men Visst, sen är det ju så det som, Vi har ju liksom Nyckelspelare eller spelare som på den här nivån Skulle vara otroligt slagkraftiga Som, in, som inte spelar mm. Så det finns ju liksom en diskrepans mellan hur truppen ser ut på pappret och vad vi kan mönstra Även om vi ju idag ändå har liksom ja, en stapel som inte är så olik den som, som man hade kunnat vara och det är väl förra årets transferfönsters fel. Om man ska bara, fel Det är väldigt många av dem som vi värvade då som är, det är alltså äh, som är Där så blev det då. väl ja fel Mm. Det, det känns ju inte helt lyckat Just det för vi tar in, Nu är Emir väldigt bra idag mm. Absolut, och han har gjort det bra tidigare När han var här Men ger får ge en loge honom att han fortsätter Kämpa Ja, han, alltså. han kör hårt, det är inte det Med problemet, vi tar in tre spelare förra året Som kommer in med relativt höga löner mm. Och har ju jämfört, alltså jämfört med löner Så har de inte kunnat bidra det, det är ju skador Och så vidare mm men man måste ju få ut mer av spelare som kostar i mm. Sverige det, är, är det liksom. Samtidigt är det liksom lite intressant att konstatera att när vi gjorde de här värvningarna och valde att skriva lite längre kontrakt med ja. Så tror jag att det mottogs liksom, De allra ja. flesta som något positivt Liksom mm. att det inte ja. var de här liksom Men det är väl naturligt för då tror man att ja, men De här, det här är riktigt bra att Nej, men ja. Som, som, som liksom att det inte var de här hostvärvningarna ja. igen, som Eller de här 1 men... plus 1 ja. mm. och, och, och, och nu <laughs> Nu känner man väl tvärtom mm. Att, ja. hade vi jag jag. att <laughs> men det hade väl Med tanke på att det är, det är rätt stora löneutrymmen ja. som, som går förlorade Här mm. uh, så vi får väl se, vi har väl förmodligen, nu, nu är det ju en paus med tillhörande transferfönster så vi har väl yeah. liksom en del av, förmodligen Förhålla oss till inför Du sparkar gågång i torsson ja, Jag tänkte att vi skulle komma in på Transfönstret alldeles strax Men jag, tänkte bara, jag skulle vilja ställa frågan så här också Som vi var inne på Vi förlorade ju mot Linköping Och Nyköping med, med Udda-målet Och så har vi vunnit nu De två senaste matcherna väldigt skönt Mot Syrianska och Karlslund Också då med, med Udda-målet egentligen Är det tillfälligheter Som har gjort det här Anse eller är det egentligen liksom, Spelar vi på samma sätt och det är bara det bara blev så att vi förlorade två och vann två Eller liksom spelade vi olika i de här matcherna Alltså grunden för vårt spel upplevde jag så att det finns hela tiden Men eh, det är inte Alltså grejen, vi är inte på den nivån att eh, gå vi ut Kör våran grej så Tar vi hem tre poäng varje match Nej. Alltså det är så här, Vi är inte så bra och är inte så dåliga mm. När vi har dåliga dagar Så kommer det uppstå problem Och vi har ju blivit Och sen har vi ju Det känns som vi har varit ganska energi, låga På energi mm. Senaste månaden att vi har inte kommit upp i För det blev jag väldigt imponerad av I början av sången, dels tog vi mycket poäng Men just också att vi hade det här spelet, det Kanske inte alltid kul Att hitta Alltså, vi vi kanske inte... så Det fanns killer instinct? På ja, sätt. men det var någonting att vi hade så här Vi släppte till väldigt få målchanser Men vi lyckades ändå skapa en del Där vi hade dem så vi fick in det där målet Som gjorde att vi fick segern Just den där extra energin kanske, som har saknats Senaste månaden Och sen, ja, skador bidrar väl Liksom mm. På sitt sätt Sen är det så här att jag har ju en av dem som sagt att Vi har ju bäst trupp på pappret mm. Men det är också så att det spelar ingen roll jämfört med vilket lag som har bäst lag i praktiken För vi har jättemycket kvalitet i truppen Skulle, vi ha, skulle våra spelare med kvaliteten enbart alltså Skulle vi kunna använda dem och utnyttja dem på bra sätt Då tror jag vi absolut har den bästa truppen i norrättan mm. Men så många som har ganska hög kvalitet på den här nivån Är ju också de som har skadeproblem mm. Så att vi mönstrar ju aldrig eller, eller väldigt sällan Det absolut bästa Vi skulle kunna ha när det mm. gäller kvalitet Så att där, Men det är ju också, där får vi nästan skylla oss Alltså vi har ju i mångt och mycket byggt en, det, är inte, det är ingen som har tvingat oss att skriva kontrakt Med spelare som har haft skadade problematik mm. Nej, där har ju Trani kommit in väldigt mm. Och, och du varit ser. väldigt tydligt med att vi, vi, vi ska inte ska värva några spelare med skadeproblem problematik, utan där måste vi ha... Sen tänker jag, alltså, den allmänna känslan har ju verkligen varit att vi har gått lite på knäna, både fysiskt i form av skador, men också på något vis att det har varit ett sådär mentalt energi mm. Lekar. Mm. Men det känns lite som det är det år, alltså, vi förlorade ju liksom, några matcher innan ja. uppehållet förra säsongen och mm. förra säsongen det hur kommer det sig att det är så? Varje år? Jag vill, samtidigt skulle jag säga att om man just, om man, det har ju varit en allmänna bild men samtidigt så tänk, om man tar med sig det så kan man få nästan säga motsägbilder med att det är otroligt starkt att, att plocka sex poäng på de här mm, två ja, man, sista som alltså, hade, hade måste-karaktär på, på olika vis, för den menar syrianska matchen det kan man ju säga, det var ju verkligen så här nu en riktningsgivare det visar ja. att vi vi höll ju avståndet ner och utökade det liksom och man säga hängde av dem i någon bemärkelse från kan ju ha gjort Stefan Ilich karriär också. Ja, <laughs> men det är ju också en skillnad från förra året så för vi förlorade de två sista ja. matcherna innan ett ja, året Men Vi också hade. Ja, liksom... vi blev ju svaga där och sen ja. gick vi ut otroligt svagt där ja, efter året såklart. Det mm. verkar med det sen kanske det också det är inte bara vi som verkar gå på knäna Nu får vi se, ja. när vi sitter och pratar här så är det ju fortfarande ett halvt dygn kvar eller något sånt Till Castres att spelar sin sista match för uppehållet Men de, de verkar ju också ha det tufft nu liksom. Sena mål senast och nyckelspelare som inte kunde bidra fullt ut så Det kanske det... också är lite resultat av att serien har blivit lite ja. längre och på, vet jag uppehållet Det kanske är så att svenska fotbollsspelare fortfarande Är fortfarande helt så präglade av Den gamla industrisemestern De är inte gjorda för att spela i, i juli Man kanske borde ha uppehållet Helt enkelt juli månad Punkt Då skulle vi ha mer publik jag är, så, jag är så trött på att vi Vi, vi kör vår Höstsäsong och när det är, när det är som, alltså Bra förutsättningar Då går vi på semester <går> Ja fast alltså det, jag, jag att... det är inte bara det Jag alltså, kollar publiksiffrorna de senaste jo. matcherna ju... ja, Publiksiffrorna tror jag är rent... Okej okay. ja, Det kanske jag på Är, är publiksiffrorna så mycket bättre När vi ska spela en meningslös match i Typ slutet av november Nej men skillnaden är, är det att det? Men, de är inte meningslösa Nej men jag tror verkligen att i juli månaden är En katastrof för publiksiffrorna Eh, om man ska ha en månads uppehåll som vi har Då tycker jag man ska ta den pausen lite tidigare Alltså nu är det uppehåll till 18 augusti eh, Det är helt helt eh, absurt skulle, skulle vi ha uppehållet tidigare så skulle vi kunna avsluta serien lite mm. tidigare också mm. Nej, det är för, alltså, nej alltså jag köper ju helt det här med publiksiffrorna under semestertider För mm. även om spelar inte förtjänar den här industrisemestern <laughs> så <laughs> vanligt folk <laughs> eh, Nej, det är klart, och det påverkar ju såklart Men det, det känns ju när ett resultat kan bli att vi börjar Vi börjar väl ganska tid, relativt tidigt i april Och sen ska spela, jag vet inte när kvalet, går kvalet in i, är det fortfarande ja, ja, i november? Det måste vara in i slutet typ. Mitt det Nej, fort, mitten, mitten november mitten november är sista Ah, vi... Men nu ska vi inte kvala. Vi Nej, ska vi ska gå direkt. upp. Direkt. Hur fan ni tänkte att vi ska? Skulle... Det ska vi göra ja, ska vi gå in lite på, på transferfönstret. Det öppnar, jag har ju öppnat redan, Öppnar den 15 :e. mm. Vad tycker ni att vi, vi behöver förstärka i transferfönstret? För det behöver vi väl göra. Vi, vi tappar ju, har ni sagt så här, i alla fall, Sar och Nushi. Även om jag inte Vet väl inte om det är helt klart än men, men det har ju kommunicerats ut från klubben I alla fall att vi tappar dem eh, Vad behöver vi förstärka? Nej, men med tanke på att eh, Brysjas fysiska status Tycks ju vara fortsatt rätt Tveksam så, Och kallar skada så, Ja men exakt eh, Så behöver vi väl ha en, en Stabil mittback Skulle kännas bra i truppen alltså för att, eh... Drömmen är väl någon som kan spela Defensiv mittfältare och mittback Mm och göra det bra också mm. Typ som Sar och Tsuka Jag mm. det att det här mm. Ja Tsuka har varit en riktigt bra verbning, i alla fall, Det måste man säga ah. mm. Sar, Sar gillar ju också men det är synd att han har skadat, skadat en del Och han tror Jag vet inte om det kan vara helt felaktig ha Men jag kan ju också tänka mig att kommer vi kommer ju behöva göra någonting åt truppen Nu i sommar och det, det är ju alla tydliga med Men beroende på vad vi hittar Och hur man ser på Jag, jag tror jag tror inte att Sar eller Norsi behöver vara helt avskrivna beroende på vad som finns på marknaden. Nej. Eh, nu har de varit skadade och jag förstår ju att vi ska väl något där, där risken är mindre. Mm. Men jag tror fortfarande att skadefria tror jag är att det är spelare som eh, skulle kunna bidra för oss. Och det beror helt enkelt på hur man, bidrar, eller hur man ser på det skada historik alltså rent allmänt. Är alltså mm. det spelare som missar mycket varje som, ja, men då, då förstår jag ju helt att det blir ingen förlängning. Men är det en, alltså enskilda skador som kanske sticker ut, då kanske det kan vara alternativ fortfarande. För att... Sen är det mittback är ju känns ju efterkalllig skada som är. Mm. Sen skulle jag vilja ha, det är beroende på hur man vill spela mittfält med en mittfält eller. Det till, till beror på hur man vill använda Helgen lite grann Hur man vill ha honom def defensivt eller offensivt Men mm. eh, Någon som kan ta den där Defensiva så får Simon och Helgen eh, Göra mer framåt Eller om man tar ner Helgen Och har någon mer Med Simon så kan köra mm. Offensivt eh, Karvan kan också vara en sån eh, lösning mm. Men att det där måste göra För mitt värde. jag tror jag vet inte, det, här kanske, det här kanske kommer sticka i folks ögon Men jag tror ju att Boris kanske ska Vara inhoppare mm. Som Som mest ja, om, om någon skulle gå sönder på mitt fältet Av de vi nämnde, ja. alltså Helgen eller Simon Vad, ja. vad gör vi då? Alltså, mm. det, men det är också det är för de, de två känns ju givna på mitt fältet ja. Och det finns en plats där det inte riktigt är klart Det Nej. vore ju skönt att få in någon man vill ju så klart ha men det vore ju kanske att få in någon som fyller den där rollen naturligt Den tredje rollen på mitt fält Jag tycker så här. man kan ju dels se det rent så här strikt sportsliga vad vi vill fylla på med nu Men jag tycker nog jag känner mig ännu här rätt frustrerad över att vi igen befinner oss i den här situationen Där vi behöver så här, tala om värvningar i sommar sommarfönstret mm. mm. På ett vis är det helt rimligt för att av en mängd olika anledningar så, så tror jag vi verkligen måste ta steget upp i år. Mm. Så då får det väl vara liksom legitimt att eh, ja, göra ett par enskilda, kanske kortsiktiga satsningar för att säkerställa att vi verkligen kan ta det steget. Så, så på så vis så tycker jag liksom att det är ett rimligt beslut som styrelsen har tagit när man kommunicerar ut att man vill liksom Ja men frigöra liksom Resurser utöver det budgeterade För att stärka spelartruppen Och sen då om det nu är så Att Norsi och Sars period är slut så blir det också Ett visst lönutrymme Men, men ändå så, så Känns det som ett slags här Svaghetstecken att vi Än ska behöva Fundera på att göra kortsiktiga Värvningar mm. Igen och men göra, göra värvningar där man ju också är så otroligt beroende av vad som finns tillgängligt och kanske inte ens kan fatta beslut som andra om vad man tror skulle vara bra för truppen på, på lite längre mm. sikt. Så jag är helt för att vi värvar, men det, det är inte med någon större glädje liksom. Och också de så namn som har figurerat i så här media så. Ja, Visst en del av dem må vara bra fotbollsspelare, men jag får ändå känslan av att det här är namn vi diskuterar för att de finns tillgängliga Inte för att det här är egentligen någonting som man tror tillför liksom, res på fotboll Både vad gäller så här, liksom det fotbollsmässiga men kanske också vad gäller så här, attityd och inställning så mm. tycker jag det känns li lite trist att vi Även ska behöva ha en diskussion om vissa av de här spelarna ja, Men, men är så det är det ju för att vi, det är ju alltid svårt att värva liksom i samma fönstret. Eh, där generellt spelare, alla har ju kontrakt. Liksom. Så då måste man ju köpa loss folk. Ja, om man alltså, inte gör dem på en svensk eller något. Ja, om man, man inte tar man, dem utomlands ifrån. Nej Nej, det är ju också med just det att plocka spelare. Det är, det, det är där vi mellan vi rör oss. Liksom. Det är vissa spelare som roterar på den här nivån. Som vi har att oss till eller liksom några prövade kort Och eh, Båda de här aspekterna är väl liksom ja, Inte helt angenärma tycker jag men mm. är, mm. Nej men alltså jag håller med också om att det är en besvikelse att vi ens Är i den här situationen med Att vi För det behöver, vi behöver göra någonting åt truppen i sommar Men att vi är där med tanke på om pengar Och den trupp vi hade mm. egentligen i utgångsläget inför den här säsongen Det är det är, det är drygt att vi är där igen För jag tycker att vi ändå På, på många sätt hade bra förutsättningar För att slippa behöva agera Det är lite på ett att man känner sätt. att så här, rent, Vi har inte råd att inte Satsa i år För att mm. vi har strängt bort så mycket pengar ja. Bara liksom den trupp vi har Jag, jag, är, jag är helt enig alltså, att mm. det måste förstärkas men det, och, och det ska vi göra Hoppas ja, man mm. gör det så bra som möjligt Men det, det, det är ändå så här jag har ju funnit här perioder när man har känt att VSK överhuvudtaget kopplats ihop med en spelare Som kan göra sin gubbe och slå ja. ett par öppnande fastningar ja. så var man väldigt glad men ja. jag menar, så här, det, är, det är inte den situationen man hade hoppats att vi befann oss i här och nu nej, för det, får väl, det faktum att vi måste göra Värvningen på marknadens villkor Nu får ju ändå vara ett underkännande För de ja, värvningar men, vi har gjort de senaste ja, Vi har ju inget jättelättare för det vi har gjort I tidigare ja, fönster ja. Både, liksom, vi har väl kanske, kanske inte, inte Det är väl jobbigt när Vi tving, Vi behöver göra någonting, vi tvingas in på deras villkor eh, Eller på marknadens villkor Och sen Många vet ju eh, Hur det är ekonomiskt det ut Med VIG-affären i och så vidare att vi kanske inte har jättebra förhandlingsläge alla gånger mm. Nu inför sommaren om det skulle röra sig om spelare som har kontrakt mm. Och så vidare Eller bara spelare som kommer och har Hoppas att det blir vi en språk också. Också. Ja. Ja, så vi får vi in lite mer pengar Ja, Jag har hört lite namn också Till exempel John Junior ska vi ha varit i kontakt med Karlstads sexåriga målspruta ja. Vad tycker du om det? Höll inte bra. Nej och han har ju varit i Sandviken också Och inte gjort det jättebra uh, Är det något för oss? Som jag hörde uh, så var det ju snack om att för som jag förstår var hans kontrakt ut Efter säsongen ja. Att, uh, mm. att du är aktuell. I alla fall i först och främst Att skriva ett kontrakt för nästa år mm. eh, Och sen det är ju, i, såna, I många sådana affärer Är det möjligt att lösa sig eh, tidigare ändå mm. det var, ja, klubb och Alltså nya klubben Kommer rönts om det men mm. Jag vet inte han, Jag tyckte Det jag har sett Det lilla sett var han i år Han gjort det bra Men sen vet jag inte om det är han som är spelaren Vi borde lägga Storkrut på nästa år inte. ska vi spela Super 1 då, ja, då är jag det i tveksam Om han vill komma till oss Nu i sommarfönstret Då är det väl okej okay, mm. Det är vi, ju det, det är upp till Karlstad det, Men det, det kan vara bra, det. bra att störa lite Bara ja. ringa samtalet Där tror jag alltså, Det största anledningen för oss att göra någonting Där är ju för att få gå för Karlstad <laughs> ja, det, det vad jag har hört Är dessutom att det inte verkar vara Superaktuellt där heller, så. Sen håller jag, alltså det, det, det är bra att rycka lite i konkurrenternas spelare Men jag menar Nu när Smajic ändå liksom Tycks vara igång ja. och vara tillgänglig Så är jag inte helt säker på att det är liksom på anfallspositionen Som vi har störst på Nej. Och För mig är det alltså en mittback Och sen hon är hon in på mittfältet eh, Prio för mig ja. mm. Stefan Illich till exempel Från som det har pratats om Från äh, ja, man ser, sitt kontrakt Ser du vad för syrianska Det känns inte heller som alltså, så alla ja. Så Skulle vi värva honom och vi går upp Vad ska vi liksom ja, jag det, att det, det, det är förmodligen ungefär. ett längre kontrakt då Som ligger ja. på bordet antar jag, mm. ja, jag Men inte är så. de ju, Jag var positiv när de är långa kontrakten skrev förra sommaren Men jag redan börjat vända i den frågan mm. att, Med tänker på hur vi använt dem så. Nej, jag, vet, jag måste erkänna att Jag, jag gjorde väl bra i Brage för. Mm. Året och Jag tror det, det lilla jag vet så tror jag han kunde, skulle kunna bidra mm. eh, Absolut på plan Sen vet jag inte om det är det bästa Men Mest i ekonomiska han, ja. I och med att han gjorde det bra i Bragu förra året Borde han inte spela på en högre nivå redan nu Jag vet inte Hur var det guys, hur mycket spelar han När han Jag vet inte i nu, mm. Jag vet inte alltså, hur det bröts Nej, för du vet jag, när han, han, han växter en Barney som uh, Hammy uh, skickar mm, ja, han, uh, han blev också guys och där hörde förutom att Hammarby tog ja, det kunde man ju se kommentarer om att han har gjort det så där i guys ingenting ja. för oss att vara intresserade av han skriver en kontrakt med en allsven spelare så det är ansvaret för och nu vet jag inte det kan ju vara att det, det kan ju gå tillbaka till det alltså mm. sådär. det men mm sen har vi haft några provspelare också. Joshua Kamera Alfa, Tuna Kate och Gabe Robinson. Det är en mittfältare, en vänsterback och en, en mittback. Jag vet inte, ni har inte sett dem någonting bättre. Jag är ju för Robinson. Så att man kan få in uh, samlade Garfunkels <laughs> låtar på, på läktaren. Ja. Så. Men generellt så, jag vet inte, liksom den här provspelaren, jag har hört det ju misses från <laughs> <där. laughs> Men det är hårfint ah. jag, jag, jag tror att han är ganska säker och trygg i sig själv Om man ska värvas så att det funkar så Du menar att han inte blir, blir störd när vi sjunger This för for you, Mrs. Robinson det, Men så kan det ändra alltså, alltså, det bara, Vi behöver inte att han är gift så att vi har Några, alltså, men, men, alltså, <laughs> alltså Okej, okay, börjar vi sjunga Miss Robinson Då kan jag förstå om man tar rillar upp Så det det men jag tänker börja med provspelare Inte liksom generellt alltså när, när jag snack, hörde Torani tidigare Så lät det som att vi skulle värva liksom Etablerade spelare och inte behöva liksom Leta här och Ta hit folk på provspel och se dem på ett par träningar För det är ju liksom riktigt svårt mm. att se vad, vad de kommer att tillföra Men Att vi mest skulle ta in etablerade spelare Jag tror ju det är också lite så här, Ska vi ta in Det känns som en omöjlig ekvation ja, Vilken etablerade lite... spelare skulle vilja komma ja, till nej. en division 1-klubb i, ja. i så fall. Uh, nej det är väl lite det jag också känner och, så här, och sen är det så här det är spelare som kan vara Att vara etablerad Kanske inte sträcker sig mm. Över hela spektrat Från olika synvinklar Alltså, mm. uh, alltså Att få hit liksom Att, att spelare på den, i det svenska seriesystemet Skulle komma hit Som har bevisat sig där Skulle komma hit och provspela Det känns ju märkligt Men att en spelare som Soka Som har varit där kan man ju förstå ändå, för där har vi ju, dels har vi sämre han kanske också har ett större lust Och liksom såhär, mm. eh, ja men vi kan utnyttja att han har ja det kan vi säkert också mm. Nej men det där är väl så här nyckeln, alltså det säger så här, vad, vad, vad har vi att välja på, vad finns det för förfogande och det är kanske därför också Jag tänker att vi, när de flesta som lyssnar på det här Har väl liksom läst Och stört sig på Stefan Illichs så här uttalanden mm. Inför en eventuell mm. övergång då, När mm. han sa att ja, hade Syrianska hade vunnit så jag hade gått mm. dit Och jag tar inga förhastade beslut mm. Som supporter så vill man ju liksom att Hälsa äh, att elva spelare Som är så här. Uppvuxna på rätt sida Svartån ska springa ut till liksom det grönvita matchstället Och dessutom var jävligt bra fotbollsspelare mm. Mm. Nu har vi ju ändå liksom För att vara på den här nivån en, en trupp med väldigt mycket Spelare som har varit Under lång tid i klubben Och har en så här stark lokal förankring eh, men, men givet hur det ser ut så, så kanske man liksom får förstå vad så försöker säga Att om en spelare av den kalibren finns tillgänglig och så får vi väl vara nöjda med det då, Även om mm. man kan önska att någon skulle be honom att tänka till eller allra mm. stå hålla mm. men sen, ja. Nej, det är såklart som supporter det väl alltid att man vill ha... Uh... Gärna klasskamraten på när man växte upp mm. i laget. Ja, alltså det finns väl en rimlighet i det också för att. Man Men jag tror liksom, inte. Vi kan, annars vet man ju att det blir en annan fest ja. på en sån spelare också. Slår han en felpassning kommer det att ja. höra med på läktaren Och mm. sen om det. Sen tror jag inte heller. Alltså, så är det också. Och sen tror jag inte heller att vi ska. Ja, nu har vi ganska ett, ett relativt lokalt lag. Just nu tycker jag det är många liksom som har varit här genom åren i Västerås och där Men jag tror inte vi ska överskatta heller. Alltså, skulle de få, skulle de ganska vinna. Så. Jag tänker mig att det är fler spelare som skulle kunna tänka sig Alltså det, då, jag tror inte de Det finns spelare som gärna skulle gå vidare mm. Eller gärna Men så, som inte skulle ha så stora betänkligheter Mot att gå vidare mm. Om det kommer ett bra erbjudande mm. Fast både och tycker jag tycker vi har haft några spelare som har liksom fattat sådana eh, Beslut Och jag tror liksom att på den här nivån Så finns det finns så här två aspekter mm. Det ena är liksom rena pengar Och det andra är kanske liksom ändå vad det ger en Och och spela liksom, inför respektive publik. Men jag tror att liksom, den mest intressanta saken det är att man kan ju vara så här, genom att vara professionell mm. så kan man ju ge jävligt mycket för sitt lag. Mm. Det är bara att titta på Karl Svensson som inte har varit här i ja. evigheter ja. Men, men som ju liksom ingen tvivlar på att han ger sitt yttersta ja. för den här. Klubben, så egentligen kanske det mer handlar om så här professionalism och mognad ja. än att man ja, är. Det är så här att man ska inte. Kanske lite inne på, att man ska kanske inte övervärdera det här lokala hjärtat. Utan alltså det, det finns så här, det, vissa av de egenskaperna kan någon utifrån komma in, med bara de bidrar på planen och som grupp. Mm. Men jag tänker att. Så, så, så det, det som kanske då gör att man blir så här tveksam till Stefan Illich Det kanske det handlar inte om att han inte fått uppvuxenare, att han spela för syrianska mm. så, utan Uttalade. kanske mer att ja. vad säger de så här spelare som i en så här, kanske då känslig förhandlingssituation gör den typen av. Ja, nej, det är inte om, heller, det är inte tecken på professionalism. Nej, det är inte tecken på det, realism, det inte är mognad är det. och det är inte är liksom, så att det kanske är mer det, det andra. Men vi. Mm. Men var, det tycker jag är lite intressant. Bilka, var alla citat så här rakt av? Eller, ja, nej, för det känns som att det publicerades så två in. versioner av den där intervjun och det är Ja, vi eh. ja, får vi se. Men om man, om man kommer till, till klubben så får vi väl göra det bästa av situationen där och jag, jag tror som Torano också att han kommer eh, leverera om man om väl kommer hit. Så, så, så, så, så är det väl att han i alla fall kommer försöka liksom sitt bästa. Det, det, det, det jag kan ju bli tvärtom, alla tror. Han alltså, kan göra ha lite mer och bevisa Nej, alltså. Sen så känns det väl generellt, men vi började på något vis så att prata om frustration och så Frustrationen finns ju kanske allra mest vad är det liksom nu när vi ska värva. För att mm. Vore vi ett steg högre upp, alltså vore vi ett superrätt så skulle vi också få knyta ihop det med det här lokala och ha liksom helt andra möjligheter och kanske faktiskt. Så Kunna vara ett verkligt alternativ för men, flera bra fotbollsspelare som dessutom har en lokal förankring som mm. liksom rör sig upp i ser i systemet. Ja, det är ju intressant men. att tänka på spelare som har varit från tiden när vi gick upp till Superettan ja, förra gången och se vilket. Bara att ställa upp de spelarna på ett lag idag ja. eh, mm. Det skulle bli väldigt intressant Nej, När vi, när vi så här rundade av Den här borta resan till, till Örebro och Karlslund På 65an innan vi satt oss för att spela in det här Så stod ju eh, Anke Östling så där, liksom, Utanför Och pratade lite med folk så menar, det, eh, menar, det är ett sånt där namn man tänker på Det finns ju många andra ja. från, från samma generation mm. Som, som mm. jag tror eh, Ja men eh, faktiskt Mycket väl ska kunna tänka sig att spela i SKN Bara vi mm. var ett snäpp högre Det mm. Mm. vi var inte alla i samma I, i, i samma omgång, Men sådana som Oskar Persson Markan Dahlinsson eh, Anki eh, Pont DG Lundervall Vi hade ju ett gäng där ett par mm. år Som verkligen har gått och blivit I alla fall med svenska mått. Bra spelare Bra absolut spel, Och, och, och känslan är ju också Att många av de här Ser tid Många av de här fortfarande har kontakt med varandra ja. Och ser tiden i VSK som vet, ett, ja. En ljus och rolig Tid i karriären och gärna liksom Skulle kanske spela tillsammans igen Så det är, Vi får ta det där steget Så, så kanske vi slipper liksom mm, Jaga mm. prima sekunda på På transfermarknaden Mm, mm. Mm, ja men fint. Jag tror att vi, vi, vi nöjer oss så där faktiskt. Bra snack. Jag skulle vilja bara nämna att såklart vi, vi möter ju Sandviken hemma nu efter uppehållet den 18, :e, det är en lördag klockan 16. sen har vi en riktigt viktig bortamatch mot Karlstad United, klockan 15 börjar den den 26 augusti, det är en söndag seriefinal. Känner ni för den? Ja, det känns ju som att man är på plats först och främst Så är det I vilket lag kommer John Junior spela? Det, det, är, det, är, det är... Det får ni se efter sommaren <laughs> Exakt eh, eh, det är, Nej, det kommer ju bli eh, väldigt intressant klart. Mm, verkligen eh, Resan ligger inte uppe än eh, Det är bara att gå in på vsg. Nu eh, ja, Om någon dag i alla fall och boka sig. Det är redan 30 bokade Så det är klart att det blir buss så det, det, det är som sagt så. Är man inte bokad så är det bara gå in och boka sig. Det finns väl egentligen... För, för lyssnare, till den här podden finns det väl inga som helst ursäkter Nej. att inte boka sig. Så det betyder väl att vi kan bli en 3 400 man i Karlstad mm. i alla fall. Det får vi hoppas. Eller kvinnor. <laughs> ja, det, det, det kan man hoppas på också. Eh, vi säger väl tack så eh, ta, ta, Tack till Emil, Chack och Fredrik Ska vi avsluta med en skål för vår vän ja, Mikael Milton Axberg Det kan man göra det, gör vi. det kändes extra skönt att få, få vinna i Örebro Och um, fin banderoll Och svårt men Fint att vi fick göra det tillsammans mm. och så tätt in på det som hände Verkligen så Milton